Це дуже добра і чуйна до чужого горя людина. У свої 60 років вона втратила чоловіка і єдиного сина. Чужий біль, страждання пацієнтів хоспісу їй зрозумілі, тому що все це вона пропустила через себе. Звичайно, це лікарська таємниця, але вам, Даренко, я можу її відкрити – не вважаючи це злочином. Маргарита Йлівна – онкохвора. І в даний момент робота надає їй сил і життєву енергію. Сьогодні вже пізно, але завтра вранці я зателефоную до неї і поговорю щодо роботи. Раптом там не буде місця медсестри. Не думаю. Маргарита Єлівна буквально тиждень тому казала мені, що не може набрати персонал. Ну, По-перше, вона ретельно добирає кадри. Нечмед уже і посварився через це, говорячи, що там хворим вже однаково, хто за ними буде доглядати. Але Маргарита Єлівна дала йому гідну відповідь, сказавши, «А ви б хотіли, щоб біля вас в останні хвилини життя була груба неохайна медсестра, а під вами калюжа сечі?» Через ліниву санітарку. А по-друге, не так уже й багато знайдеться охочих працювати в закладі, де важко не тільки фізично, а й морально. Труднощі загартовують людину, і я там стану сильнішою, твердо сказала дівчина. Дашо, а можете ви хоч би уявити, що це за заклад? Я не знаю точно, можу тільки здогадуватися, кажу вам чесно, але те, що я буду сумлінно виконувати свої обов'язки і не втечу звідти через труднощі, це я вам обіцяю. Домовилися, я вам завтра зателефоную. Даша подякувала Віталії Степановичу і окрилена надією, що у неї незабаром буде робота, а отже хоч якісь гроші на лікування, зібралася вже лягати спати. Але тут їй зайшла в голову думка про те, що треба подзвонити батькам і привітати з Новим Роком. І це слід зробити не завтра, а сьогодні. У Даші з'явилася таємна надія, що мати з батьком запросять її додому на свято. Перехрестившись на ікону Спасителя, яку залишила їй Аргентина-Львівна в кутку кімнати, Даша набрала знайомий номер. Серце її завмирало, поки вона чекала відповіді. «Ало!» – почула вона голос матері. «Матусю, я вітаю тебе, тата і бабусю, з Новим роком. Бажаю, щоб ви були завжди здорові, ніколи не хворіли, щоб у родині було завжди ясно, тепло і затишно». Майже на одному диханні випалила Даша. «Як ти, Дашо?» – схлипнула мати. «Нормально, у мене все добре. А як бабуся?» «Вона...» «Її поховали ми сьогодні, нашу бабусю», – плачучи сказала мати. У Даші обірвалося щось усередині. І вона, мимоволі, дико зойкнула. «Як?» – закричала вона, не контролюючи себе. «Як поховали?» «Добре поховали, по-людськи, все як годиться». «Як ви могли?» – не стримуючи емоцій, у розпачі закричала Даша. «Як ви посміли це зробити без мене? Чому ви нічого мені не повідомили?» Батько сказав, що не треба дзвонити. «Яке ви мали право не дати мені попрощатися з бабусею? Хто вам дав таке право? Вона моя бабуся, і я, я люблю, любила, люблю і буду любити її завжди, а ви, ви жорстокі люди!» Дашу прорвало, і вона говорила все, що накипіло на душі. Ви викинули мене з дому, як пса, що вірно служив господарям усе життя, але на старості став погано чути. Ви розлучили мене з бабусею, яка була моїм сонечком у цьому житті. Ви знаєте, від чого вона померла? Не кажіть, що від старості я не повірю. Вона померла від туги, від вашої бездушності. Даша невтішно розплакалася від відчою та образи що заполонили її душу. Ну, «Навіщо ти так, Дашо?» – шмургаючи носом, запитала мати. «Ти ж нічим не змогла б допомогти бабусі. Просто настав її час, і вона померла. Так усі старі люди вмирають». «Як померла бабуся?» – схлипуючи запитала дівчина. «Ну, вчора ввечері вона перестала нас упізнавати». Я підійшла до неї, а вона очима водить повз мене і не бачить, а сама ледве ворушиться. Ну, я відразу батька покликала. Почали розпитувати, що, мовляв, мамо, тобі треба, а вона дивиться кудись убік і тихо так гукає Даринко, Дашо, Дашо. Мати важко зітхнула, а через кілька хвилин і зовсім затихла. У Даринки знову мимоволі покотилися по щоках сльози. Вона уявила, як бабуся шукала її очима перед смертю, але так і не знайшла. «Батько мене знову лаятиме», – швидко зашепотіла мама, наче її підслуховують. «Мати частину пенсії залишала собі на смерть, а як померла, ми не знайшли ніяких грошей». Він думає, що бабуся тобі їх віддала Віддала, чітко сказала Даша Бабуся частину своєї пенсії віддавала мені І що тепер робити? Мовчи. Батькові не зізнавайся, той тобі перепаде А я вдам, що нічого не знаю, попросила мама Добре? Не переживай, я татові нічого не скажу а бабусю ми поховали як годиться, обід справили, батюшку запрошували. Правильно, мамо, ви все зробили як слід, як у людей. Похорон хороший був, повторилася мати. Я так розумію. Нічого, чужим голосом тихо сказала Даша. Ти так нічого і не зрозуміла, мамо. Що ти кажеш, Дашо? Погано чути. Повториш? А з Новим роком, мамо, відповіла їй Даша і вимкнула телефон. А тепер ти, бабулечко, нарешті зустрінешся зі своїм коханим сказала Даша, піднявши очі вгору, ніби десь тут, поруч із нею, була її бабуся і чула ці слова. І ви будете разом цілу вічність. Частина п'ята. Розділ 29. Маргарита Ілівна провела Дашу до свого робочого кабінету, запросила сісти. Даша сіла у крісло під розложистим фікусом і глянула на великий акваріум. Там, серед яскраво-зелених водоростей, повільно і велично плавали дві червоні піранії. Помітивши дівчину, вони кілька разів пропливли уздовж скла, граціозно вихляючи своїми плавцями і маленькими хвостиками, уважно позираючи в її бік. «Мене роздивляються!» – посміхнулася Даринка. Самець, що відрізнявся яскравішим забарвленням, завмер на кілька секунд у водній позі, втупившись у неї немихтючим поглядом потім беззвучно поворушив відкритим ротом та поплив до своєї подруги. Спостереження за рибками заспокоює, а змушує хоча б на деякий час забути про підводні камені, які підкладає нам життя, сказала Маргарита Ілівна. «А у мене ніколи не було акваріума», з легким жалем у голосі мовила Даша. «Це не страшно?» Можеш приходити сюди, коли захочеш. Я планувала встановити його у відділенні в загальному фоє, щоб ходячі хворі могли приходити туди і знаходити душевне заспокоєння. Але, на жаль, є чіткі правила, складені чиновниками з гори, що забороняють це робити. Але чому?» Не знаю, чим вони керувалися, коли складали список заборон. Ну, може бути, щоб хворі випадково не впали на акваріум і не поранилися склом. Але в деяких палатах стоять на вікнах квіти в горщиках.